Zotin tonë e falendorojmë për e ti falje dhe udzime, kërkojmë salavatet, salamat, përshëndetit më të mira, bipe nga mberin tonë të dashur, Muhammedin alai salatu e selam, shokve të ti, familës të ti të pastor dhe gjdo muslimani cili shkom pas rrugës të ti më të mira dyrë në ditën e fundit të ksebote. Të ndëruar vezër, e lusim Allah unë të bare kjo e tjala, që ditët e kaluara, Allah unë të kjetë pranuar, e ditët e mbetura, e që është pjesa nështë, 2 e 3 të Ramazanit e cila ka ngejle, lusvi Allahun të barek e vëtjala që Allahut në arruan kuvetin, shëndetin, agjerimin ton namazin ton, të aravite tona e të mundësën Allahu Gjellal që të dalim të pastruar dhe të falur prej me kateve nga kjimuaj i begati Allahut të barek e vëtjala do të, të vazhdojmë me lejnë e Zotin Gjellalju mbi karakterët, sile dhe moralët e Muhammedit Alej Salatës Seram me kategorit e njerëzë Falem për familjarët e vet, si silloj me ta, falem për fqinjet e vet, si silloj me fqinjet, me komshit, me njerëzit që sa dikishtë afër shtëpive të veta. Sot do vlasim për një kategori e cila është e rëndësishme në jetën e njeriu dhe së njeriu, ë do të thonë shpesh har është njëri prej dy palve, pra ose është mysafir, ose është nikocit për zotit shtëpjes që pret njerëz. A da i sot do të të shoj me lejnë Allahu të bare kjo e tjela Moralin e Muhamedit Sallallahu aleyhi sallem Në mikpritje Si ishte aj Kur i vind të misafir dikush Dhe si ishte aj Sallallahu aleyhi sallem Kur i shkon të misafir dikujna Pra sotë të flasi për këtë raport Me s'dy palve Kur prejsin Prejsin njëri tjetrin Në gosti Kur dikush i vjen Në gosti Apo i shkon Në gosti Misafirloku ë uh, ne i themi misafir edhe pse në gjuhën e Kuranit misafero është ai i cili vjen prej larg misafero është ai i cili vjen prej larg dhe ka kaluar uh, domthon ë uh, shumë kilometra apo sipas ku mbi 85 kilometra siç është në katër shkollat juridike mirë po ne e përdorim misafir për personin i cili vjen në gosti për mëndëjt dhe për mësi dhe për zhvillimin e bisedave edhe për për respektin dhe ajo çka është populli e popullit e një hor, më jam bë, më vao nderin e e ndejës edhe edhe në pritjes. Si ishte Muhamedi alayhi salatu wassalam me këtë kategori, do shojmë lein Allahu te bareke ve te ala. Tadhall ibn Abbasi radiyallahu an, pejgamberi alayhi salatu wassalam është e njohur se ka thënë nga njerëzit më bujar, më bujar dhe bujarin e kashtuar Ramazan. Bujarin e kashtuar Ramazan dhe ka ardhë cilësimin e pengamberit sallallahu aleyhi sallem Se kër i ka ardhë pengamberit aleyhi sallatë sallam pasurit Apo i ka pasë rejnët në aspektin ekonomik Thot aisha radhiallahu anha Se pengamberit aleyhi sallatë sallam e ka shpërnda të mirën Edhe unë, e ka ecë Dhe unë khejrin Sikur që e përhap fri ma teshën Rrake i bo fri ma kur vjen I përhap senet prej andeje këndej Thot është radhiallahu anë, atë shpejt i përhaptet mirat pengamberi a.s. Sikur që frima i banë senët, duke e a, përngjasuar kështu khajrin e pengamberi a.s. Në shpejtësime me shpejtësin e, e frimas. Kjo ka qenë prej, gjërave të sëtë janë njohër nga pengamberi a.s. Prej gjërave të sëtë janë njohër para prakisht, para se me qenë pengamberi, tek arabët ka qenë njohër se nëse e merë dikush titullin bujarë, fisnik i gjemert patjetër e ka me realizuar një silsi. Pra ata nuk i thon asnjëherë dikujt që kjo bujarrë derisa të ngjilet për mikpritje të mysafirit dhe dhënje të mallit edhe ushqimit maksimum sa ka mundsi. Pra arabot nuk i thon dikujt që këta janë i gjemert derisa ai ait pran gosti dhe të pran mysafir dhe të pran njerëz në në shtapin e vetë. Kjo ka si të e njohër të këarabët. Bazuar në këta, khadidja, gruja e vetë, radhjallahu anha vë ardhaha, kër është këthi pengamberi sallallahu a.s. prej e, shpeles. Sef të kër i ka artë përënherë, shpalja. Pengamberi a.s. që ka transmituar aisha, aditin e gjatë, se si ka artë për nës. shpalja, pengamberi a.s. o shqetsu shumë, o shfriksu, o shtë të remë, Edhe nuk e ka ditë se çfarë po ndodh. Do kjo është prej argumenteve pejgamberisë se ka ditë me vetën e gadit çka po ndodh me veten e vet, sallallahu alaihi wasallam dhe vrap ka shkuar te gruaja e vet, Hadija, radiallahu anha. Edhe i ka thënë Hadijës Mlum. Dhe kanë dhërit dy sure ku fillojnë me e, emrin e, e përdorur për Mesiam, Mlum, dy sure, sureja 73 dhe sureja 74. Këllohu gjithë dhe thotë Ja ejuhel mu zemmilu Edhe tjetëra është Ja ejuhel mu dëthiru O ti mbuluar Se o mluhe Ka shku për nga mësam të gruja vetë Ka thonë Mlomë se më kanë kap E thot e tre mbjes Se nuk e di që ka pëndodh Që ka pëndodh me muhe Gruja vetë Khadija Radiallahu ana Kjo gruja të sënë e përmenëm Sa e ka dash dhe Shikolip se e ka dash Salallahu aleyhi veselle Kër ka ardhe Khadija E ka mluhe Ed Ka nejtë në bikokën e vetë Bikokën e përëm e sëlam Edhe i ka thanë Duk e e cilëcuar Ka thanë Fe wallahi Inne kele tasilur rahim Ka thanë Wallahi Ka thanë Allah i ti nuk të pështërson Ajë nuk i ka di që atë ndod Ajë nëse vetë pengamber Ajë nuk i dit që atë të po pengamber Su më të me ditë gërë vetë që të po pengamber Mirë po është njësë me fjarë të përgjithshmet mira Apo Edhe qëka i ka thanë Ka thonë vë Allah i ti La ju khzik Allahu ebeden As njëherë Allahu nuk përstërson tyje E pse nuk përstërson Pika e diti që nuk e përstërson Ja ka nëmru do t'ilësi Që ja ka diti i burit vet E ki këta, e ki këta, e ki këta E qka i ka nëmruhe Dëzhej që i ka nëmruhe Ka thonë ti E mban lidhjen familjare Aja pa me kushërit A mërë është me gjithë njeri Që e mban lidhjen e fisit E gjakit, e o gjakit Si Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, s'ka musliman djorfta çavër çovta e ka marr lidhën sallallahu alayhi wasallam. Ka thon ti ma lidhët fërvëvisnore, s'është e zakonshme ai çka i ma lidhë fërvëvisnore me poshtërsu Zoti. 1. E dyta, ka thon wa tasduqul hadith. Ti sahr fol drejt. Kurs rrej. Sunnet Allahut ne përcyesur. Ka thën dha e treta wa tahmilul kalb. Ka thon dhe ti në iman ata që janë dopt jetimin ë uh, at i cili ka familje e s'ka mundsi me me quen ven, e chuen vend ë domthon obligimin te inimona atina. Ka thane u tuksibul ma'dum dhe ti jep para atij s'ka ati shka s'ka. Ti inimona atij s'ka s'ka. Nuko e zakonsh me Allahu çkith njëri me poçsubra mu sutut. I ka thane burrit vet sallallahu alayhi wasallam. Pas ashei ka thane. Shiko kto domon kto fotografia e lartashta për shkujt pejgamberit. Çfarë i thotë Vë të këri të dhajf Ka thonë dhe ti o Muhammed Sallallahu aleyhi sallem Ti e mërpratë mësafirin Vë i thonë Të këri Do mëllonë kur ti Kërejti jepë për mësafirin Kjo është Kërejti jepë Qëka ki në shpi të janë zjerë mësafirin A normal që këtë njëri Allahu me përshësu Jo Pase ka thonë vë të uinu ala nawa i bil haqë qadha dhe ti u burriam se ka posa tër, se ka ditë çopa i kamë, ka thënë ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka dhan ndihmom në çështën e vërtetës, së do hak, së do batilin. E don vetëm hakun. Çfarë është e vërtetë e don dhe çka është e vot, nuk e don. Mbi çka u bazua tani familja, vërtetësia, ndihma i jetimit, ndihma i fuqarajës, pasa çka i tha, tha ti nuk të poshterson Allahu se ti e mikpret misafirin. Qiko, ka qenë e njërë të arabët Me këta e kanë gushlu Ka ditë me qëka e me ngushlu Ka donë te e prajtë misafirin Pra te Allah u gjenë është e madhe Me e pritë misafirin A dojë për nga meri jonë Misafirin e ka po qështjit madhe Para shpaljes Qëka me ndoni pas shpaljes Qëka me ndoni mas i ka nëzbit a jetet Qëka me ndoni mas asaj qëka i ka zbit Prej surreve ku Allah u gjenë I ka ka dhu për babun e vet Bab gjishin e vet, Ibrahimin Edhe i ka donë se baba jat, Ibrahimi, luk ka pa zonj her ç'i dikush u nal në shtëpi të vet vetëse ka therr për siç e le mi safir Kaliviç Ibrahimit do ta përmend me me Leila Allahu te barek o tallan vol kur ti përmbledhin mosimet Ibrahimi alayhis salam është rofin Kur'an nga shumë rofime prej asaj i ka kallzu Allah u jera për çka e kallzon këta Allahu u jeroa por ti o Muhamedi pari e tjerë mështije Bani ban si baba, baba juve, Ibrahimi ale i salazam E që ka boj Ibrahimi, seher që i ka ardhë një misafir I njofshëm e i pa njofshëm E dhe të përmemi kër i ka në ardhë, dicat pa njofshëm E dhe ka thonë, s'ka problem së i një të pa njofshëm, halit pivicit Shka shku special, më një ekskluzive ka prej e vich për misafir Shka shku special, më një ekskluzive ka prej e vich për misafir apo gazet Palestina baktiça ngan ngan god Ibrahimit alayhi salatu wa salam kjo ka qen prej ajëratë njerëz të cilat i ka pas pejgamberi sallallahu alayhi alayhi wa salam thë Djabiri radiallahu an shok i pejgamberit sallallahu alayhi salam prej mirsijës pejgamberes sa selë në misafirlok pavarësishta ka qen në koçet e zotit shtëpis a ka qen ai mysafir i i, i, i thirrur Thot Gjabir radiallahu anë, nuk është pytë pe nga meri sëselle. Dhe nuk është bo ftesë nga dikush e ti thot dikujna jo, post haram. Në nësi ka thonë dikush për mësam, apo vjenë? Po. Apo vjenë që atje? Po. A mund është me madhonë që ta? Na, merë. As një ardhët se ka përdojë jojën, veç kër akonë haram. Në nësi nësi ka thonë, a pijet rakia? Jo. Spijet, haram. Zinaja, haram. A dhe kërë ka ordi gjalliri, Edhe i ka thon pejgamberi tele sallallahu alejhi wasallam, ka thon ja Resulullah, japom izën pa dume bozino. I ka thon çshto, japom izën, leje pa dume bozino. Për, du për sa mi ka thon, do shiko prapë kam përdor bucicën. Ka thon akiçev digjish me bozhta me nanën tona. O ka thon jo. Ka thon me tezën tona, akiçev digjish me bozino, jo. Me hallën? Jo. Motrën? Jo. Me çikën? Jo. Edhe ty ja përmend hallën, tezën, nanën, çikën, ai kanë ishmë nervozu. Ka thon po nervozosh po Edhe Ajshka ti do me vazinave to? Edhe ai nervozohet. Ana, çfarë mësa veç kur aq haram? Jo. Apo jo. A kur aqon halal? Apo vjen? Po. Si do ta shohim se pejgamberi aleyhissalatu sallam mis musafirllok i është përgjigj qoftë edhe diçka shumë të vogël. Dhe kta e ka përnenca vullallajë selam se pra ti si ti më është se unë përgjigjem pavarësisht a mthirin mishin shka e kam merak apo në mishin më të vogël që ekziston i cili është kit kocka. Se kam problem Me në nësijë është se Tim këthir muë Tim këndërrua Me ndërrua dhe dhe gjabiri As njëherë nuk, nuk e ka Nuk e ka rëvuzuar dikan Dhe ka, është cilësuar Për mësam në poezi Në uh, Do më Mikpritin e madhe Se e ka pa Sallallahu aleyhi sallem Ka thonë Ida se khaut te te thon, poeti, të belëg Të bil gjudil mëde Ka thonë poeti Në cilësimin e penga Merit aleyhi sallat e selam Ka thonë Ti kër e pred dikan misafir, Ska përtej, maja mëri Ka thanë, wa feal te ma la te fealuhu Te fealuhu al kurama'u Ka thanë dhe ti Arrite me ba atësë kësën e ba Në gjymertit ma të mdojnë botë Salallahu aleyhi wasallam Kjo ka qenë prejtësit për nga merit Aleyhi salatu Aleyhi salatu selam Gjithashtu për nga merit Aleyhi salatu selam Në zitjen në mikpritje Dhe gosti dhe misafirlëkun me, me e qunë ven E ka lidhe dhe shpesh me Allahun të bare kjo vëtëjale Se përse Allah El Karim El Karim e kemi marrë nga emri i Allahu Xhelalu dhe Hola, o normal në sa shumë për njerëz nuk kanë përzenduar. E kemi marrë Allahu Xhelalu e ka e ka oni emër të vetin El Karim. El Karim çdo më dawn ne e përktheim bujar, fisnik i gjemard. El Karim është kur të prit me bollok. A ne Allahu Xhelalu kur e ka përmend xhenetin apo e ka përmendse do ti presin çish na takon neve. Jo që shi takon robit Që shi takon Allah u gjilohat Nga ka po gjenetin nën arshin e tina A po Qiko Që shi takon Allah Jo që shi takon mundës i e së robit Tha a.s. Inna Allah e kerimun Ju hibbu l-keram Allahu e shumë i këpric E ka më rakur e këpret një oni pë juve mikur Misakr lëku Va ju hibbu me alja l-akhlaq Edhe Allah i do të të sitë l-arta Dhe ju rejnë gjarat e l-liga I, i urrejnë fjallët e liga I urrejnë karakterët e liga Nuk i dola u gjela punë të liga Shiga, andaj prej mik pritis të Allahu në gjennet Do tjetë se a i vetë do t'ju thot njerëzve Selamun Aleikum Selam Aleikum Në po, kjo është Kjo maja e, e pritis Dhe do të shtronë që lima Tepi e do të shtronë nga onë Allahu të bare kjo e tjena Por më pritis më së virë të vetë Andaj thë Allahu u gjeluarë A ka nëzullë A ka misafir ma Që mërët më prit ma mirë sa Allahu u gjelovara Ja unë përja u tregoj një shemo vetëm Që ta, ta kini parasysh Qka i bjek kur Allah o thot Na presna që shdina na E sa di Allahu u gjelovara Pa kufi Një dit për një ditve vjen një gru e varfër Te njëri pridjetarve të mdoj të muslimanve E ka posë emin Abdullah ibnul Mubarak Abdullah ibnul Mubarak E kini një ndër shasit tërë O është njëri i madhë U konë milioner O konë hojj, Edhe e konë milioner A ma hosht amam Nuk e ka ngatru du njaja Hosht amam Edhe ka arë një gruje varëfër Me jetima Edhe Ka të kiterëm Gruje me jetima Nëse ka me mundësime më një mua Edhe ka mora bluaj më bareki Një qesën me pare Edhe ka mush altan Edhe zakonisht njërzit kër japin Ma pak Edhe ka mush qesën me ari A bo A bo Da supozojmë një 30.000 euro, 40.000 euro mjë E ka mush me dinar Dinari o konë për are Altan, lira, i ka shdije Edhe e ka morë qesën E ka thonë urdën e Allojo be koftë edhe e ka përcija Ajo të shku ma ane ja thot, E ka ka bukesën E ka ka bukesën Këtheje të abullaj më parek I dhëtë, o hoqë Këto paret gabim mi këdhën Unë e lipa pak, sa përjetimat pak Ka thonë, këtë e ka bërë? Thon, ka thonë, lira kështi këtu. Që i ka thonë Allah, i më bareki, ka thonë, inëme në oti, ala këdrina, na japë në sakena na, jo sakiti. Që i ka, na japë na, une japë sa jam une milioner, sa më takon muë e me dhonë. Abo, njani thotë, ku i qonë në hojohaj gjitha të pare? Ti jepi sakiti të katë, jo sakot të katë fukaraja. Abo, ti nëse i e milioner, meri me agës që jetë njëzë dinarë. Të i e milioner jep 10.000 euro A i që i ka 100.000 euro Ja jep 500 euro Varsisht, apo Të njemi të volë për, për gjumër të lëk Nuk jemi të volë për sasi të cilat i ka preja Allahushe në, në zeqat Që ka i thabullaj më bareki tha, Në jopë në neve së në takon Një një thotë, sa i për që të pari Ne e sa i për që të pari, ti sa kije Ti sa kije O në jam bizismen E po jep, ti jep në A në shka tha Allahushe luala Që ka Allahushe ka mund n Amo që ka tha Allah u gjilu ala Jo, na gjënetin i nga bo Na samuina me dhonë Jo sa ti samu nëshme hongë Andaj tha për nga mberi Veç kër i kujtoj gjënet lijes Që kjo për e ma Na, edhe shtesa Deli sa Allah u gjilu Lipe dhe që ta se ti shaki i dejen Mere, lipe Lipe ju me laqeve se ta bingë këto Subhanehu e tjala Andaj abduaj më marikë që ka tha Na jabdo sa kena na Jo sa takon ti kuptimin sa ti je varur se na intereson eva ajo pun. Ne ajo do sa keno. A ndaj muslimani jep sa ka. Jo s'ka me ja këshir thon, unë ja kshaj dha po apo do të kuj harjson be këto. Apo madje kjo fatkeçia që se musliman edhe zakat që i jep, apo më në vet më e shpërnda. Njëni 20 tarë, qetë 30 tarë, njëni 50 tarë se thot shumë i ka 5000 ra i veti. Ja, s'mund të më harjuat. E Allahu u jeli ole boni se çautin me sos pun ajë jo vetëm me me shkuata vetëm me, domthon sa më e larg ti ti ti gojën tënde apo apo kishe e dhau veçëçati. Abdullah Mubaraki çka tha, unë jap sa, sa sa kam unë. Çi ky Abdullah Mubaraki? Rahimehullahu alaihi o xherof, me ditë në ditë ze imled, niajet për haç. Edhe u shkon gojëshive të vetat, a do ni me shku haçi dikush? A do kush do me shku haçi? Allahu nam të shku haç ke në inshallah. Ya Rabbel Alamin. Edhe a uh, thot kush do me shku haç? Unë jam të organizuë në tiber e parë. Çe kaçka më kushtoi Haxhi? Aba, rregull. Edhe vin ata që kandiduan për me shkuaj haxh, edhe thot, "A ka mundsi të do tonë ti më i parë të ke?" Unë i mbletë i parët, edhe pastaj pastaj i menaxhoj mamit. Nëse ka nevojë na shtesë, e ja bëjm, ja bëjm zgjidhjen. Ata rvin njerëzit ja japin parat duaj Mubarakit, i mblet parat, edhe nisën për haxh. Nisën për haxh. Edhe tani Çka ka doni nevoj deri në Hajh në Hajh ke dikrin Abdullah ibn Bareki. Se sa të do thon, hey, pa ardhur atje. Tani atje Adela sdelaj, këkon si keni më. Edhe vetëm ju ka ju ka thon blej nëse a keni më blej. Sos ti punte ju, oke. Okay? Kur janë thie i ka thirrë misafir. Çikojse do të them misafir. I ka thirrë misafir këta haxhi. Von, hajde inshallah, do të shkojnë. Dhe njerëzit e kanë tradit apo ç kemi thirrë haxhi ose ceremonie, von. Hajh ceremonia e madhe. Me Haxhit pranum është xhenetis, s'ka diçka tjetër. I mled edhe qeset çishja qese, qese kanë dhënë, ata rikan bos me qeset. Çishja qese ka dhënë edhe Ketia ka shmit emrat. Ka dhënë çka ka kesa jote çka mallaun fillim po, çe. Ketia ka kthi. Ka dhënë Haxhin e keni pimuaj, veç deshta me Këshil kush e ka punim me marr Haxh. Shiko. Ka donë të thosë sa me Këshil kush e ka punim më. Ka dhënë Haxhin e keni pimuaj, tash mendi këto parë. Atë ka nis, ej ka dal se unë kumblej atje shumë. E le ka dhë pimuj i Ket, Ket harzim te gi bimua. Kjo është, kjo është mësafërëdhëkja blajmë më barekit Që ki kusha, vesh një nxans Që ka se ka pa, hecë Muhamedin sallat sallat Hecë se ka pa ki Apo, anëdhe që ka i tha se plakës Jo, ja, jo, ja, tha oj, oj plak Tha, na jap, na inan Me ata samujna na Jo, a jo që dit Sot i paramna me jadon i fukarajës Me jadon, kjo është ndodhë, vaj, shala ndodhë Allah i shala i ban zemët e muslimat e gjemirta Me jashtu di një plakës, po e i hip me sheqerë me shtypje kesës dyshë sa a a rregullat çka do të ndodh çka i thallor jo jo naçi ç'tu japna shu kushim sa ç'shto e mësoi muhamedi sallallahu alajhi ve ibnë ju çishu të akon raport me Zotin sa ju ka thën Allahu ç'a çipni e jon mbas asaj çka të vjen tyë sa të vjen ai tyë me me tip kjo ka qenë për të ardhit të pejgamberit sallallahu alajhi ve sallam për ei me nikpritjes çe ka pas pejgamberi alajhi ve sallallahu alajhi ve sallam ose ka ndrujet a.s. duke mos lan his parë në shpit ka ndrujit me në ngra në ngra edhe nbi një qinë mi sahab mesin e tyre milionera mesin e tyre miljardera mesin e tyre komandanta azgana, trima trima për një me, jo të së kakit edhe që ka ndod pejo sa në vdes as një dinar nuk i me të shpija Djetarë kërë e ka komendu, kanë thanë, ku, ku i ka? Ku, ku i ka? Këthi ka thanë. Këthi ka thanë. Shka, andaj kanë thanë djetarët, e ka realizu atë doa në parë, kërë i ka thanë, Allah, u gjenë, a do më po pengamber, mbret, a do më po pengamber, fukara. Nëse i ka do vlasni pengamber, a.s. Janë mbret në, Suleimani. Suleimani, o konë, Dawudi, o konë, edhe pengamber dhe mbret, e ka posë fronin e vetë, edhe o konë pengamber. Allahu akbar, Kurja ka prish di Kushterezina Tina, ka dalni Belqis atje në Yemen, edhe ka sa ka në pushtetin e Suljmanit. Suljmani ka thonë, "Shkoj dhaj litorda, çuçi keni rënë." Edhe gada si më të vinin në ardh, i ka i ka i pika testu ato ë uh, ushtarët e vet. Ka lagushëva la me gjithë karriget këtu. Edhe kan vola, dhalla kan bërua për një minutë. Veçojtë Joav, s'po duhet kështu. Unë po duhem me fuqalat, më nejt pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Me fuqalat do. A mund të përra mërë t'i shkanë, përmësa ka mund të mezgirë, edhe si kishra nami Më po, penga mërë mbretë, jo, ka do, shka tonë përri me, me, me fukara Qështu da përmemi se përmësa, përmësa më është prej nga uria disa her E ka ka për uria, s'ka me hangër, dhe s'ka foshka po me ba Deri se e ka nukë gurin, më stani e dhintën e urijës, ale i salatë e salatë Andaj kjo ka gjemre i traditës pengamberit Alehi salatu selam Gjithashto pengamberi Alehi salatu selam E, e ka ngrit lart Dheri sa e ka prue Të lidhur me Allaho dhe pengamberin Alehi salatu selam Ka thonë sallallahu alehi salatu selam A ditës që ka nëzir imam Bukhariju Nga pengamberi Alehi salatu selam Men kene juqminu billahi Vë ljumil ekhir Feljukrim dhajfe Kushi beson Allahot Edhe ditës logaris Letanderoje musafirin e vetë letanderoja misafinave do të flasim çka nderim do të flasim çish i bë me nderu çka me nderu apo do të flasim se nderimi lidhet me fytyrën lidhet me gjestat lidhet me ushqimin lidhet me klimën lidhet me atmosferën lidhet me porcelën lidhet me si ja ke çildera keto in felukren vaifa letanderoja misafirin misafirin evet kjo ka gjithmonë si traditës penga be taleh sallallahu alaihi wasallam nxitjen e, e respektimit të misafirit Gjithashtu për nga mberi a.s. e ka krasu e Dhe shkjo ki krasimo shumë i ma E ka krasu për mësam njëri u një cili enderon musafirin Me një njëri cili dhe në luft rukë të Allahu gjeni gjelalu me kalin e vetë Ka thanë sallallahu a.s. Ma dhiti që e ka tjerë imam Ahmedi Ka thanë ska të njerëzit si që të dy Jan, Shumë të mirë këta njerëz E që ka bonë këta njerëz? I pari ka thanë E ka kap kalin e vet E ka kap për frejna Ka than Edhe Ka, ta, ka dal me luftur ruk të lau Edhe jetë gjithë të një vushurur anë nës Edhe është largun nga shërri njerëzve Smirët me njerëzve Apo E ka than vetë në lau Ka pas për të plot për të sahabeve ka, për sahabe, ka par për të sahabe Ka ndod dë njerë Provokime, fërkime, kësë menat A i ka than e di shka Ku ka me luftur Që tu A ma kalin Zdo me morë me kërkall Edhe ka shumë ka dek A bo Ka thonë skasi njerëzit që ki Smirët me njerëzit Dhe i dyti Ka thonë Alej Saladisem Dhe një tjetër Shko farë krasimi Ka thonë dhe një tjetër Rëj në fshat dhe vet Me dele të vejta Sëpërzijit me njerëzit Ka thonë me ba, me arë, me safir Ja web hakin Shko Dë njerëz ka thonë Këto janë shumë mirë Ralli gjenë që toë Njëri që lufton rrugt të Allahut, smiret me njerëzi, edhe i dyti, e këshir e këshir baktineve, i këshir delat e veta, ama kur i vijnë misafir, nuk ka coprac. Ja nuk shiko, ka coprac. Apo Allahu i ka krahasu mikpritsin e mysafirit me kan me një njeri i cili del rrugt të Allahut. Pra, rana më prit misafirin, ama as bujari më prit misafirin. Sallallahu alaihi wasallam. Dallë këto, kjo ka sempre asaj tësë ne ka përmen penga bele sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për ai Jalo shej ka për uh, uh, me pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasalam, asë pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasalam e kaprua ë hokin e mysafirit e disa pjesë vaxhib. Doni har me prit në natë e në ditë apo deni tra natë kanë diskutuar diyetarët, është obligim. Ka thon sallallahu alaihi wasalam hadith se ka thënë Imam Ebu Dauli, ka thon lejlet udhay fi hakun ala kulli muslim. Në natë Musafire e ka hak të si cili muslima. Një natë e ka hak. Abo, anëj, djetarët gandonë. Një natë, do të bërë nëjë një ditën keterë. Një natë edhe një ditë, vajji bështë nëse vjenë dikush pi, ama këtu musafire e ka për qëllim, kur vjenë pi ullës lakë. Ka arë një orë një pi ullës lakë. Një natë e një ditë, farë zekime e majtë. Tre natë, o mustahabë. Pasa e ka thonë Aleja Salatë dhe Siram, Sada ka për ti, e këta në lejë salatës selam E a i cili mërinë të tinë në borë Mënë asma habife nëi A i cili mërinë të tinë në borë Ha? Ka thonë ata ma e ki borë që Ka arë njani për u dhe Edhe të ka hinshpi në borë Tot E rra burë Musliman, të muslimani E rra pilar Qa do me vo? Obligime ki me, me pritë Një natë edhe një ditë Kjo është tek, tek e, një numëri madhi i djetare. Pas të e ka thënë a.s. Pas në natë në natë e një, një, nat një ditve, ka thënë si dojë e ma, si dojë e thëtë tash, ka më thënë e, je i lirë se s'kam mundësi ma, ma tepët. Kjo, kjo është ajo për e i vlerës se ka përmenë pengamberi sallallahu a.s. në hakin e, e musafirë. Gjithashtu ka thënë sallallahu a.s. kush i besonë allahut dhe edhe ditës e gjikimit, le të ndëroje shpërblimin e e Musafirit Letja ja për shpërblimin Musafirit I tha një Rasul Allah Qëfar shpërblimi ka Musafirit? E ka shpërblim dhe qan? Ka tha në po Ja u muhu u e le i letu Dita dhe nata e ti E ka hak të ti marë Në nat Edhe një dit E ka hak Asa prej muslimanve Këtë aspekt ngushtohën shumë Ngushtohën shumë Si do mos këtë Kohën e vartëfëris të zemrave që ka e nëjtua Shpija po Telefona po Kontakt po S jam këtu. A ard kjo eksumara? Po familjarët thonë çështoj. A ard kjo? E kthyrat e përbrrime. Aba kjo është kjo, nuk ka mëratshme, nuk ka ndarshme. Ushimalli nuk kanë i hapur. Ushimalli, jo më jo më dekosh më ard me të zhurput, do të flasë se me usha shpaçarë kanë zhurmuş mbi. Do të otur blumi dhan e ajo mund si më në shtëpinë se u, u bë shumë tash. Aba mirë pa me një lloj ed, edukate të ndersjell. Si Kur si vdomë më pas, do më bëj zemrën, zemrën e xhan. Pastaj ka thane Ali sallallahu alejhi وسalam, ndërsa mi sa fillo ko është 3 ditë. Po nëse do me rrok mi sa filllo, 3 ditë trinat. Majë. 3 ditë e trinat. Dit trina. Ka thonë, kjo ja ka dhën hakin musafirit. Ka thonë, et çke çka ka, ka mos kësajna ose da ka për ti. Domethënë, një hak e keni ditën natë. Shka pilar, bo, e natë. Mi safiri që vjen pi larf, ta bó rrok. Apo supozimisht e pakta më pas dhan për me bazuar prej praj e uh, shtetit apo Pivenit apo uh, ë ninat në dit hak tre ka thonë Kjo Mesafidin tre natë e tre ditë apo ndërsa pas kësajna shikojmë sa thot mira apo sola do i thotë ka marr më të drejtë në 20 ditë ajo është shuma ne vëmë sa qallam nëse ke mundsi mos e mos e repozo pastaj ka thon Sallallahu alaihi wasallam e nuk i ka tash kjo është hak i nikoqirit që ai e ka me prit Mesafidin Pasaj ka dalë, ka ky. Nuk e, haron, e ka thone, nuk e ka halal muslimani që të të neje të vlaj i vetë musliman dherës atashti në gjuna. E i thanë sahabët, ja, e qështë e shtinë gjuna? Tha e shtinë gjuna, a i kjyrë me nejtë, a i s'ka mundësi me pritë. Një një thotë, po dhvim e të nejtë dimuji. Kuj, kumë e të majtë bëllot dimuji. Në, se dimuji në këne qësë vetë, e me, nënë, tashë, ona te tjer apo ninat nidit yaban halli njerit tradit mustahab yaban mustahab apo amemetar burje mundi muj me të ard shumë ka disa njerëz s'ka ndjesi çdo problem disa prej njerëzve s'kan bën ndjesi edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam famosë shtirin ju labash apo njëri thotë e unë mas ti dersi ti kismet allah do ti do ti vaj do më sa vëlloke ninate ajë jo jo kur ki nevojë i ke ard për dikun lart është i e lotë se ki trunin as të këthjellë, normal se mund është me e thirë një familiar, mund është me e thirë një, një, një shokë, me thanë nduhët një natën i ditë me e kalu dikun, apo apo shkon dikun, viziton dikan dhe një vend, apo shkon përshimu të azojna në haqë apo në një vend tjetër, edhe e njëtë të dikana, a i du të me të pritë, a i du të me të pritë, e kështë në radhe edhe ana, edhe ana sjetës, kjo a, ajo uh, pre çështjen e, e mysafirëve. Gjithashtu ka qenë brej traditës së pejgamberit aleyhis salatu vesselam që ta respekton mysafirin shumë. Tregon Miqdad ibn Amr li shoq i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do johë nikë haditha pejgamberit aleyhis salatu vesselam. Sot kash unë edhe dy shoq tjetër. Edhe kanë dëshën me la plasë dhe doman ju tirit prejuris ishimë shpërthyi këntu tha thuaj se ka qenë një vit i thatë i ka prek plot do të, të përmend se e ka ndodhur kjo edhe te ubekre te omer te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe dulëm te njerzit do të thona keni më diçka më honger kurkush apo kjo kurkush kur s'ka e kanë komentuar dietar ose si kanë bosa rënët ose sa kanë pa po obligim eksumor nuk është menancë thotë nuk na shtynin mysafir kurkush Tho dhe në mujtë i uria Atare tham, ashkojmë të pengamberi Salasem, njëri majmir Alei Salat e Selam Tha dhe shkom të pengamberi Alei Salat e Selam Edhe i tham nja Rasullallah Në ka këput uria Në ka mund uria Kur kus të ka pritë misafirlat Të kitë kemi kërku, kur kus të ka pritë Atare pengamberi Alei Salat e Selam Ka hin shpit vetë të njëra prej Grave të veta Edhe i ka morë njësa prej Eee Edhe dhive. Edhe ju ka thon mjelni këto. Apo merrni prej çumshit. Edhe e kam përgatitur. Edhe thot, "Pitam e un ngopum. Pitam e un ngopum." Thom edhe tash mos i ardhm edhe mi safer te pem sam, po rrim aty magat, po flena. Edhe tham të flena. E pem sam e ka pas ngjit edhe xhamia, duan o kan sikur me flet xhami te pem sam me këto malë. Apo. Edhe thot dishoptemi fletën. Pemjame në salam, edhe kështu këtu e ka të regu e u dy kanë mësëm. Pemjame në salam, uqu ka dale me folë namaznate, e këshiri, a ka di kushqut, jo. Kur nuk e ka të razu di kanë, nëmonë, ha, hajti të ashtë dhe ti më falë, jo. Thot, uqu dhe nuk e shqetsoj kërkanë, filloj më falë. Edhe thot, kisahabiju, thot, e mu mërë shejtani. I ka ordi një vezvesi, normal, ka thot, mu mërë shejtani. Edhe në thabë. Dash Muhamed Ali sallallahu alaihi wasallam shikonte do shok vet ansar. E ato e praj se ne japin me anger, hiç mosa ki gaja atina. Ka tha mu kshit çke tamën çka met sose. Që shto ka thon sahabi, doon mu merthat, miqdali do th merr shejtani. Edhe mtha, më mosha bojti gale mosam. Më At pjesa çka galon, pihet i vet. Sai, ai nderohet me diku tjetër. Thotë e pi taket. Thotë dhe ku ne pi taket, thotë Erë për zdi ti, shëjtani Abo, edhe më tha Qështash, kjo shëjtani Qështi me bo një vejë për, pasaj Të lidhë që ty Tha, e qëtash kër të vjene Muhamedi s.a.s. Kër të ashove se ja kepi pjesën e vetë Kame të malkua Me më më zinë se së konë një oraj, kër me malkua Tho dhe janisa të utut Kukus, subhanallah, ja pita Qumësin pjesën e tina, tash kam e malkua Abo, thot edhe Filova, kështë e po Sumëzik e gjumi, ato të disho këtë e mitë kishin pas fletë, thot mu, fakti kishë në futin ngrask shëjtani. Apo, ati ka thonë, fe eteni shëjtani, merë shëjtani. Edhe tha, tash beqe pritsha, kur të vene, kur të ashove, qumshtin, sështë, qëfar doaje kam me bëhë këndër mua? Atër thot, erë për nga mberi alej salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatë don kam lut kundër mua. Edhe më tha Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Tha dhe tha O Allah, u sheh këta tash që më ka ushimuar dhe jep ju mëpi këta tash që më japin mëpi mua. Unë su kam lutkundot uh, Tina. Pastaj ë uh, thot edhe shko volë prap i Këshira çeto Dhia. Tash ta nxjelle do të çum ballon t'ja baj godi pejgamberit Sallallahu aleyhi ve sellem Thot abona qati, edhe abona gati Edhe arpen nga mbele aleyhi sallatu sallam Edhe më tha A pitët A unë gopët A jeni mirë bon, E ka ndëruë Misafirin A bo Ja ka ndërruën këta qëka Qëka meriton Pas ta e u ka që mu falë Tani u ka këthije Thot E mi këdedi Thot Po i thashe resullat Kemi pi E jemi domon, jemi të knasme me mikpritën tande edhe me me saverlocking, me saverlocking tande. Adara thot kur ia nisi me të relaksuën muhabet as pas të mallkim, azni azni nuk e ka sill përmendja me tërthërzazi, si, me tëmësica i themi ne, jo. Adara thot aj sa më shumë jep ke mu çere, të mirë? Thoturia Lisa dukej, tha edhe Janisa ushtrina portokut uqesh pikëzimit. Domon shtova për ai asaj vezveses së sheitanit që ka thar, ka me të mallkuar. Adara gjithashemë murrva se ka diçka këtu. Ata rëmë tha, omi qëtë dëtë, për e bërë nëjë sënë, jetu kesh, e ki bërë dikush, kur lirot, po të të sëdipi qëka e të atëu liruë, dhe më tha për e më samë, ihte se u ati ke jam i qëtë dëtë, omi qëtë dëtë, për e bërë dikushka, nëjë të keqë e pas kebër, ta i tha, dhe keqë e këtë e këtë e këtë u anjarën të imë, për nga më bërë këto kjo është bi rahmetit Allahu xhelalu. Në ti pimua pimuma prit me të mallku, mund të kom marrë me safer. Kjo rahmet e Allahut te bareke nuk nuk sille unë çish çish po ka folaj, ai shka, ai shka ti e ke supozuar. Ka thënë e fela kunta adanthani fanuqida sahibain fiysibuna fiysiban منها ka thënë Po pse s'umthirën barëm edhe mua e ti që më trazove ato shokë para më ket bashme me pi apo doon le doon nuk ka ç problem se gje pi po pse si thirrën dostat e to em thërshën edhe mua pij me bash shikojet rahmet muhamedi sallallahu sallallahu alaihi wasallam qenka siimre tradit des peigamberi taye salatu alaihi salatu wa salam doon ka sin i kan shum ka sin i mir ka sin i let ka than tash doon ala pjesen te ma Ed po njerëzit, subhanallahu. Rokët për krip. Çfarë bëjë më këta? Apo ato gratë që mbarojnë, Allah inshallah u ndihmon, edhe më ajërim, edhe më këta vështisës që çka i kanë. Edhe ti ulësi zotni, edhe spëlçejn diçka, kush jepet ti mos të pëlçit diçka. A e ke vëde kush je ti? Çka çata, çka ta mermejë? Kanë të hanë krimat. Ti gime in vor. Ama ti ja ka fudholloku, apo se vësh ti keni nuë, vësh ti e xheruë. A ajo gruaja ka xheruë, edhe nana ka xheruë, apo sa bërtpak. Edhe Migdoni 20 di përdore, apo thon. Se s'pas ka marru kur gjao, s'pas e bë kur gjao. Shiko më sa më ka morr hisën e vet. Ka thon, "O oh, Miqdad, rahmet, rahmet, më shih, s'ka problem." Ai ku është më than ti gryzonte, "Ale më shih, s'ka problem." Po edhe ti ke funi funi ti ka xheruë. Apo, ajo, ç'i si duhet më e di se ah, tamam, mushir, duet, a tamam, mushim. Ç'i duhet apo? At hajt pia. Apo, po ku është lodhja sana? Po funi vull që zenë në po është, është gruë me hiç nuk zanësh çallot. Po osh os gruaje me gryja jote, os nana jote. Apo, vet fakti që u munu me ta me ta mbush trrezën me ta shtrut trrezën, kjo mjafton. Apo, ujëve si ti kishti aty. Apo xhatabi kur pinte ujë kante. Edhe i thoshin shoktëve atë se pse po ka në Omer, se ke po ki ujë subhanallahu. Çish mi than Allah, faleminderit. Nëse ti ke ujë te shtëpia, wallahi kjo mjafton. Ai disa njerëzin ska ujë. Fitfa, tash në Afrika tje Adi shka i veti në gjallart Adi shka i veti në gjallart O hoq Në iftari kur po vjen Skena kur gjo shka me hangër A në ku të gjerimi Që në flot për 50 muslimane Fu kara Derin atë skaj Thotë kur të ven Kur të ven si iftari Unë shkam as, as me hangër kur gjo Am ku të mu që i kam njën ue E njani për neve ha, I dini fëtullokët Fudolok ata liga, harroj ata gjëra. Dushmi ka du rspekt në anë stane, gryës stane, kushdo vajzës sa të gabojë mekin apo të ka të ka shërbie pse? Ç çaiu mendua? 60 vjet. Apo aj, aj gibava këtri, kur erdhi, do të erdh pleqi tash sht shtangun e këtej, si Hitleri me ardh. Po do dhe Hitleri më i buto ko. Hitleri më i buto ko. I gatit njerëz të luftë ka dallshit pështoi që i lir. Apo, të kur, apo të donjerë së pështoi kur subhanallahu. Apo A daj, maqomat, maqomat me me muslimanat, ma i lejt me muslimanat, ma atleta, ma atlet me muslimanet. Sa ka zonë ajo. Vesh dash di duhet, ajo 30 iftara, 30 sifira, 60 i ka nga ailet familjes. Dhe ti, vesh mrorolat, ma ato gjata, sa mo të shkurtat, jo, gjata që ta morë vesh. Apo ja i thon me shtare, me sifit, kur do të më fal ajo? Kur do të më pastrua ajo? Kur do të më qeshir fëmijën ajo? Le bulli do të më kan shumë, do të më plocu burrinë vet me çfar? Me sabër. Sabër. Me a ditës së saj se, edhe ajo ka pas, edhe ajo ka pozë. Kjo ka xhembër traditës pejgamberis sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, për ai traditës pejgamberis sallallahu alaihi wasallam, ka cinçë pejgamberi alaihi salatu wassalam kur ka ardh dikush me safër, e s'ka pas çka mi dhan, oj ngushtushëm. Do të jetë ka drastë. Dit për ditve, të e borera, er një pdëdhëzë tregon abe Oraira, Arnenieri te penga alayhissalatu wassalam. Edhe ky njeri normali Oraira s'e ka kalzuar. S'e ka kalzu as që njeri as asa tjetër që ai ka pritur. Er Arnenieri një do i tha, ja Rasulullah, i kput jam. I kput mëjhudun. Ka mëjhudësh do më të thonë, mu kanë kput këta takatë për me hungur, s'kam s'kam me hungur. I çoi pejo sam disa shoftor të gratë veta. Edhe tha, vati një, se thonë, çka ka me hungur? kam i betajë Malla Aisha ka thonë ya ja, Rasulullah thoni s'kemi pas ujë me ujë s'ka kur gjë gruaja tjetër gruaja tjetër nën gra me ujë s'kemi kur gjë u ngushtoi shumë pejgamberi alayhisallatu sallam i ni kërkoi çka edhe pasuris s'ka pas a ky personi i thot i kpotja me rasulullah o i, i, i derrmu mn nga ngauria ata rë dal pejgamberi alayhisallatu salam a di ka pas disa shokë vet për ensanëve a di ka thonë Me një dhifu hë dhe e lejlete Rahimahullah Ka tharë kush për më më më më të që këtë misafir Më nderoje Allah e më shirofi Shko, i ka më të në thamë O burë, në veq u i kena Që kash, unë së kam më shumë Unë për të rikur në së ndalë Me që tharë së qëtsu me kash Kanali që këtë dhe ka tharë A për më më më më më të këtë misafir Kër u boki misafir Kë i ka harte, me në zhamë Ja Dhe kalën rëgjullu minë në nësarë Tha dhe borera, tha një burë përë përë nësarëve A ba, këtu kanar e pashtuar Një burë, kusho? Ka trasmetime borera, vetë o kanaj Ka trasmetime, ka qeni sabi Thebi ibnë kajs, ibnë shemmes A ba, ka narë trasmetime Nuk konërën si nuk edina, thot ibnë hezes kaleni Skemi rivajet cakt, kusho që ki njeri Sepse këti njeri t'i ka ndodhë i mrekulli e madhe Thot ardh edhe e murë dhe tha Unë ja rasullua, fathë shkoj shpejt vrap te gruaja vetë dhe i tha e krimi dyfë rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandrosh misafirin e pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam mosot ka me ta prunin misafir krimi misafir është i pejgamberit takish palasysh mandrosh mos avit në pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë gruaja vetë domadan tash nuk si po e sprem sin gjum popullore po ku ku për mua për ty s'kam marr kur gjau pas për vladë Skam gurjo. Ka çishë Merdini më zver gur. Unë skam gurjo. Ka thon: "Kena më e prisi, gumtham me sa më unë kam e ta ndërua, eh? më Safir. Sa e ka pa më sa më shqetsu, bjamamujja dasola." Ki po dizani se anze gurjo. Ka ai thot: "Bjamamuj kurit takribun ai thash, ai vava gjis ka bosi deën çishoset puna. Hajde se mnimon Allah, inshallah bismillah tawakalto ala Allah, sosi puna." Apo njani thot: "Jo, un spa dit mirë. Shikoni se e kanë dhos njerëzit." I ka thon gruzet mirë ka thonë qatë bukësha e kebo për e vlat, kimi adhonë këtina. Ka thonë, thon, e kur dhjene me hangër, ka thonë, ka thonë, ti banu se i të ndrejqë fenerin. Për para kam basë fenerin, po kër e këshim fenerin, sa po akur gjomë. A po, e këshim fenerin, sa po akur gjomë. Thotë ti kër të hajna bukë, janë zjerat pjesën misafirit, ka thonë, neve në japë pjatat të zbrasta. Ka thon ti, çohuosh kishe pe drejtë edhe e fik. Shikosh, çkon deri me Savirin? Ka thon ti çohuosh kishe pe drejtë e të e drejtë të bije vaji edhe fik e kët. Edhe ja mbog kishe po hajn. Ka thon çmos ta shofe, çmos ta shofe ë me Savirin. Edhe kanë hungur çashtu, edhe e ka përgatitur i kashtie fëmit me flet, edhe ajo gryeu ka bog çe fëmijën ta ushtif fëmin apo, edhe ajo ka transmetim i ka thon E shkabojna me fëmijën më sonën, ç'titja ushimin e fëmijës. E me fëmijën ka dhën hajse e vonë çaria. Ni hartan drejtonas këtë mesavinë pejgamberit alayhisallatu selam, edhe e ka bëhu çuçi ka thon buri vet. Kur janë çun saba? Kto s'kan haqur kur djo. Ai ngon, ushimin e fëmijës. Edhe kur janë çun saba mos sabajt pejgamberi soni ka thën kët burrin. Ka thon, "Kallzim çka ke bo pron se ka kesh Allahu me ti." Ka zonë ka thonë që a ke bo pram Se Allah u që ditë me ty Me qesh zotë i rabbul alemini Që ka bo ki? Që ka bo? Shakabok. Thotë Allahu zhëllë e gjelalu ka qesh me vebrën e juve Të dyve Bure gruje Edhe i ka zhëllëve Qështu qështuja ka bo? Edhe ka zbitë Allahu zhëllë e ajet Ajet Në surën el hasher Surën el hasher Që ka le zhëllë të na asher Sabah Ka thënë Allahu Gjilvara Vë ju thirune ala enfusihim Sa kapi sahabeve Që e lojnë vetën keq E japim për parsina Misafirit Vë ju thirune ala enfusihim Vë në ukenabihim khasasa Ata e japin tjetrit për parsi Të pas e pasë vladin und Adho e ka rejistru këta Denë këja met, le zotë këja jet Vë men ju ka shuhanef sihi Thëtë Allahu Gjilvara E kushiruët kopratësijës ego zvat fa olaiqumul mufrihun chatoi xhenet. Gjënet. Do di kujt xhenet jolet te pa i kallzu Allahu diçka se un e ozot çe e lash. E lash me evlat, e me gruaje, i lashet çe e respektova muslimanin, e nderova muslimanin. Vetëm kështu, s'ka mund të ndriçë. Andaj që fa pejgamberi alayhis salam dhahikallahu l-leila, Allah i ka kthyer prom me çte dy. Apo kjo kjo është, domodin nderi çe ja kanë bëre Misafirit pengamberi sallallahu Sallallahu aleyhi wasallam Gjithashtu pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi wasallam Prej misafirlokut Nuk e ka nda as Jo muslimane E ka prit misafirit dhe shkavit Ava dhe këto ka më përmen djetarët Që ka përmen Ibn Qajim el Gjozi Që e i khurishamu të imi Ibn Hajja dhe Skarane dhe imamat e muslimane dhe të mdhej Se lejohet gostia e shkavit Lejohet me thirën gosti Shkavit Jam i dhe raki As der, i jep atë qka e ha ti Abo, edhe nuk pranon atë qka e ha aj Nësë është e haram Nëse nëjë thot, e, mësë i kam e artë e ti Unë e tabi do, abo, jo, jo Jo der, jo raki, lejot Tregot Ebu Horeira, radhjallahu an Thot, er një dit, një anjë Dhe ishti me artë mi safir të mësram Ishte qafir Qafir, abo Edhe, për jemë zemë tha Tharëmanin i dele Mjelmanin i dele Edhe jam jelen E prënë në qumshtit Edhe me mësam tha Bojno Jam jelen Apo Qumshti Nga të kohë Nga se përpomejnë në qumshti shper Qumshti ka qenë Në më thonë alternativa E dytë nëse s'ke pas mish Apo S'kam mish Ja E ki qumshti Apo Nëse botë arabe Qilësojt për nga a nxehet edhe thathsia, kështu që ka nevojë njeriu me pazë çka e cila ja shuan etjen edhe ka diçka të të praj vitaminave dhe ushqime. Uh, uh, Onda Qatan Sallallahu alaihi dhe Zemzemit është ushqim dhe pije. Dhe ajo për të cilën bëhet dua. Kur ta pish urinën e Zemzemit, Allahu na në mundësoft me shkuna haxime pi ujin e Zemzemit, e pi ujin e Zemzemit, a do? Ë kië edhe ushqim, edhe të lladit, edhe nëse thuaj Allahu bismillah për shembull, e keni dua. Tablo sallallahu alejhi ve sellem. Çiki hocaj shka na për për mëna shpesh. Ibn Hajar al-Asqalani. A bëronë shpesh? Ku çëmomen. Çiki shabë më shpjegon hadith. Çiki ka shkuar haç edhe ka marr ujë Zemzemit u pi. Dhe ka thonë o Allah, na ka kallzu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Se çiki uji kur të pijet me dua çka e pi, plocet gjevapit. Plocet duaja. Ka thonë o Allah, mund të somat të shpjegoj hadithet e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem. Fondi etarë nuk ka ardë në ndonjë. Shpjegus ma i mirë se i më një hajar El Eskalani, rahmetullahi aley Ka qenë për e gjiptit Ka jetu në shekume të të të hijgjit për nga mesam Edhe ja kanë brue këtina Misafirit për në sërami që di okon Jo musliman edhe kapije, pe, ka pije Pe, edhe no, ka thamë Pe, nëm, nëse për në sërami ka pas të të ditë Mi thamë misafirit, pe, merë, konsumo e kësumera Edhe i ka pije Ka pijë shumë Ka pijë thua shtatë herë Shtatë herë i ka mush ato A en Edhe Nesrit kur e ka paut mik pritet penga me nesa sellem, a thuhet sigurt me të sto. Ai tashun bishkoi ti si shka tashire qish po qish po silot me mua. Edhe kur laçun Saba, ka shkuar te vëm sam ka thon shallu an ilaha illa allah washadu anna muhammeda rasul allah. Ti rasul allah. Nuk mund ndriçë kjo. Ti shka mund të ndriçë. Edhe pastaj i ka thon hajde tash edhe në jard me prije. Kur e ka marr për dytin, i ka thon pe e ka pini en ka thon pe edhe dytën ja and alhamdulillah. Pastaj ka tha thosa, el mu'minu yashrabu fi ma' fi ma'an wahid. Qoftu besimtari pe me nizor, ndersa chafiri pe 7 zor. Po ti pram songjishe gurgjisht. Atash bismillah, kurë ka dhën ditë me mëson ka dhënë joja. Mëfton çka. Se, çka mëson, dallimin mes natës edhe ditës. Kë ka kafir, çë ka avall, sëngjin gurgjall ata. E fatkesë e të gjithë muslimanë. Aba Ha ndërisa nuk e ti më vetë Apo mësa në jojnë ndyra më ka thonë doktore Sheqerim kë thonë doktore Bolë që i e gjallë vallaj Vallaj bolë që i e gjallë Shka hajna na E sapim na E si ushejemi na Si ka mund si Andaj thare i salatu sëram Dhe këtë hadite kanë komentu Shomë prej e, komenteve Komente i parë kanë thonë Zorën e kotrash, Shafiri Komente i parë Hakikat e kotrash Kër të mojët musliman Im ledhët E dita prej komente kanë thon e pshadhishur. Apo, kam marrë shumë me hangur. E muslimani nuk e ka marrë shumë me hangur. Dhe koment i më i sakt cili është, kan thënë se muslimani kur ha edhe pe bismillah. E kur bëj bismillah e por jashton as ka s'do të me hangur me tie. Ai shejtani. Apo, andaj siko që njëri kurakon Jafer, shtatë emi kapi me me me çumsh. Kur ova musliman, po ezo kan thënë, ha edhe pi edhe një. Ka thënë, jo, faleminderit. Bismillah, elhamdulillah ondaj për traditën pejgamberisam galtë e para e ka mikprit edhe ash ka qonë ju musliman e ka ndërua edhe tjera prap kur abo musliman ja ka dhon edhe edhe prap ja ka ja ka vazhduë ja ka vazhduë mikpritën gjithashtu pejgamberi sa selam i ka ndod lufën e xhendekut e ngjashme me ngjarjen që kemi përmend më herët e tregon xhabiri radhiyallahu an thot lufta e xhendekut edin lufta e xhendekut kemi morrët Kemi marrë lutën e Xhandekut, ju keni dëgjuar, lufta e Xhandekut, dash lutë ka qenë sa më ngushtu shumë. Ja kanë rrethuar Medinën me me me mbi 12000 njerëz. Ja kanë rrethuar Medinën. Apo dhe kanë lufta më e madhe, Sure Ahzab, Sure Trawtatra, Allahu ka treguar detaj. Kët lutë sahabët janë tut shumë, që janë rrethuar. Po është shigjet edhe shkoha. Edhe thot Xhabiri, thot filloi mua shporsu lufta shumë. Po dhe njerëzit duan kohë që s'kena buk. Edhe ka kalzuat rastin kur s'kena thini shkam edhe ka qalbë më sa më ka thye. Sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe, thot më udhim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë më thon nuk e kisha arritur, më thot më thon këtu ushtria zbuk. Thot kum shkuv vrap te spija. Kum shkuv vrap te spija, nga se lufta ande ko do bëngat me dinës. Thot kum shkuv vrap te spija, edhe i kum thon grua steme, kam më thirr pejgamberin sallam, edhe kam i thon këçi merdh nja dy veta maksimum. Ne ngërbu. Se më udhim te pejgamberi Allahu isallallahu alaihi wasallam, për ëndësies a luftë. Thot edhe, i shkova i thashta tamam. Edhe, ardhen Edhe i thashtë, ja Rasullallah Apo vjen me hangër shpit Edhe mërgja dy veta Edhe i thapë e nësëlam I thapë e nësëlam, to ajë i mundi Pak bukëm por, pak ushim kam I thapë e nga mërja Sa është, tharë unë e ja cilcoa Ja ka cilcoa, sa o kon Edhe thap, i thapë e nësëlam, këthir unë ta jim Shohën koka edhe koka i, i begat I mirë Edhe përë e nësëlam, kejt e të në shogë Shka i thashtë qunu Vogë ka ka gjum rasonë, e ka lumbi tal dheta, tani simi mali. Vetëm thosë, "Ku? Jo nuk ke." Sot uçun muhajiraën sar. Këçi ka qala tin saf, me pengsam luftë i anjue. Sot kur qom shkuë kur më ka pa grua ime, ni ushtrija ka më. E ka thon, "Ka mar pejo më ni apo apo dinjerzi." Ata ne penga be aleysselam ka thon, "Udkhulu wa la tadaghatu." Ka thon, "Henikadale dhe mos ushtini." E nesër ka për kë? Apo Të shvëzër, këtu ka për kejt, ka folë si pengamber. Se, njani më stoje, e, unë i shala ka me bërë, bismillah, të isën e frinë ushqimin. A e frinë vetëm, pengambeza, me lena, lo, të bareke, vëtjara, a tëre, thot, gjabiri, thot, filloj me e shpërnda ushqimin, me e bojë, do modën, si të cëllit vjedan, thot, ju dha kejtë. Allah u gjatë ka të regu mërekulli në dorën e pengambeza, e ka shtu ushqimin sega e ka beku Allahu xhelwala dorën e Muammin sahabe edhe gjunën e ve sahabe pronëson kur e ka marrë ushim apo niu ja ka shti dorën çati edhe nëse në musen Allahu do të ja flasi për mucizat e tilla për mrekullitë e tij e ka shti dorën çati këto shtri ska vallai de pinë pi pi pi pi kre kan pije edhe në fund ka pije dhe vet, edhe vetëm në fundi ka thonë atisha ja ka marrë einën ka pas shtash marrë einën edhe shko Aisha radhiyallahu anha ja ka lanë dit në vorb në në e me hurma ka thonë oj Aisha ha e musine Ha, edhe më si qonë këndobilist. Dhe iqë, ha e më si nje. Thot aisha, haisha e si njefësha. Deri sa thot vdish për nga me sëra. E med vorba. Ha, e nuk u soske. Abo, ha, më i ka thomë, ha e më si nje. Thot një ditë së mba në sabër. Ashtë të shodë dhe sa kanë mejtë. Me, edhe sa ditë kanë me më gjumën këto. Ta veç kërë ja ku më shlu usinin, edhe dhe më kanë mejtë edhe pak, thot e do kërgjumë. Ka qimë për bereqetit dhe mësam. Ha? E mos i numro, mos i logarit, mos i shtine sa. Andaj, hangrën kejt, në vonë, unë ngopën, edhe i tha gjavirit, do mënë, gruës gjavirit, tha, ha një tashe dhe ju për këti ushimit, edhe si të mundi japë një dhe do hedinje. Qojnë një dhëmisa firë për tjerë, sepse njërës i t'i ka kopë, uria, sepse njërës i t'i ka kopë, uria. Këtë ka qimë për i traditës p praj majave të edukatos në mikpritje, cila ka thënë, ka thënë se pejgamberi alayhisallatu wasallam, sa kur ka pas ushqim, gjithmonë e ka thirrë dikat. Edhe ka qenë shtëpia e pejgamberit sigurisht një lloj e hapur për njerëzit që kanë nevojë. Qëhtu, qëhtu po shtëpia e pejgamberit alayhisallatu wasallam. Apo? Qëhtu po. Po sigurisht shtëpia e tij, a ka i nevojë po. Hin limp diçka, se t'japin diçka ata. E Allahu u jeliu në sura Al-Ahzab, surja 33, ka zbrit duajet të shumë interesante. Shumë interesante. Fat Allahu te barekehu te ala. Ya ja ayuha alladhina amanu la tadkhulu buyut an-nabiy illa an yu'dhan lakum oh yutsetkani besuar moshini n shtëpin e, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam posa se ju jepet leje ila ta'amin ghayra nadhirin inah posa se ju jepet leje me murushimin edhe mos rini to e prit a u basu po apo ndoshta ka ardhyrë tuçi kan ardhmadet jo ato arabta qytet. O nomadët, skretinës, ka ardha, ka donë një ja rasull që kam nevojë. E ka thonë, "Ska, derisa ta bëjnë hazë." Ka thonë, "Ani banë, asun çu po pritesh këtu?" Këtu kanë thonë. O demon, përgjontë, shkurkon sekje. Dallaj ul ka thonë, "Ani të banazë." Jo, s'po. A prishim mund të më ndejta? E problema me nejti, kush borë, të ndej dikush në obor të shtëpij. Edhe thot Allahu, "O Musa, hinë shpikur, aj ose dalta ja mushimin, ha mos, mos rreja ti me vrit." Nëse ai jetë tash edhe këtu. Bezojë, çelësuh lhazab, provë tre, të, të, të, të, të shtëpia lejoja. Tadhallu jilola, walakin du mara, mara da, Kata, wa idha du'itum fadkhulu. Ka dhan kurthu thira vensram, hale mare, mare, ala shko. Ka dhan thadallahu tabaraku wa taala, fa idha ta'imtum fantashiru. Ekurt hali buk, largonu, dilni. Wa la musta'nisina li hadith. Ka dhan da mosrini tashme bo muhabet. Cha kan bo? Cha kan bo? Kan tepsi. Kan dai, diku shi ka dhan, ani dersata baish bo prici ceto. Masiu ka bo buka, tashadosh me prit me saman derisa te bota buka ke me prit këtu. Nice, u bo buka. Hanu le mot. Allah nay pori ba po one mohabet. Tashperson, un e ti shipe veç një ah, o jan jan çindra mia. Hin ti, ha? Un kur kur me hinën në spitaleve, apo edhe më sa më ngushtu shumë. Foth Allahu, kurt hani buka, delit tash. Mosë më sa ngushtoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Inna zalika, inna zalikum kana yu'dhi an-nabi. Se kjo shumë atë e munu për nga me sëram Fej e stahimi në kumë Për i ven marë mjë u than Dile burë Dile se hangre buk tash lira më shpije Lira më shpije Për i ven marë mjë u than A mungë në paramin janë Vjen dërsa të bodhët buka E hap buk E pas e dhët A qaj janë hazëm E pas tash qaj nëse s'ta ofrojnë Ti dysh me përtsjetat më sfejma Me zhë se kira sukon i veçan Ka arë për ndin A po A po Zatë Allahu u gjelon Wallahu la jështë të himi në haqë E Allahi cive në marë e pi haqë Dili ashtë Thot Aisha Radhi Allahu alha Thot Aja dini për kënë gazbich gja jetë Por do njërëz i të ranë karakter A ti mi bojë i sharat A i thot Ha? Shë i do thom Ha, ha, leja E ke po? Disi I jep i sharat Kuptoj Allah Zatës më sëmëprit Me të dhanë lafin A i se menë vesh Duhut ati genë për gjerëve Dili Mi njërë koha është koha është e një e, e, e na linjani prej ulemave të muslimanëve e Jub e Sehtjani kjo janë ulemë i madh për gjeneratën e dytë të të porta tabin do njësove tabin e na linjier të oh, hoc a ulmi thabona muahabet pak çto hocalar zakonisht ozalar sumi me di dhe me elim aty zan apo do të çka ban bajë ditë të spija po kjo është ajo ajo domon korreshtja e teprume çka van çet ditë të spija thaa ka mundsi mund alu po muahabet A po më nikush. Na le diglli mos ta i thasë ha ti. Po tha se në nale, e po tha, "Okë, okay, ti ke dënyor do të u shfrytzu. Se na nuk e mbush me këto fletët. Shikoj, vëllezhan, jemi çillon ditë Ramazanit. Shkoj Ramazan. Wallahi shkoj Ramazan. Asopinjez vallahi, thotë, "C'di besoda, o me dal Tarawih ajo." "Oh, po desha të, të, të vajtë të e sobnë na. O shkoj Ramazan, vallahi. Arë bajrami." Allaj, madzalsh, ma matflaq na durim, matflaq ne mat vepra të mira, pse shkol vallahi. Tha Allahu, "E jama ma'dudat, ditë të numëruara, ditë të numëruara. Allahu do na mësoni mësh me vepra të mira, ya ja, rabbal alamin." Andaj tha Allahu, "Wallahu la sahī min al-haq." Allahu t'i vën, s'i vën si marë bi hakut. Dilli. Po Aisha, kjo ka zbritur për njerzit e ran. S'kan morrë dash. S'kan morrë dash, se si se si e e ranonin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E tani kjo ishte mikpritja e ti. E kur ka shku di ku? Alayhis salam. Sa, si osi? Thot pe pyegambërin alayhis salam në hadith. Hadith i sheh gazeli Muhammadi. "Lau duit ila dhira'in au kira'in la ajabtu." Ka thënë alayhis salam. Dhira' është dhira' është pjesa më e mirë e mishit. Apo tash mësimë por me në termat e restoraneve, pjesa më e mirë e mishit. E ka pasur me rak pejgamberi. E ka pasur me rak pjesën ku ku nuk ka kockë kojë vesh kopshe apo mëso qe thon an thirren qe ti me shka e kam merak an thirre veç ato qocite holl un e vi un e vi mi sa vet ju ka shën prej modestis lart pejgamberit sallallahu alejhi wasallam adhara ibn e thet eh alichan imam buhariun ganes ibn maliq thot e thiri pe mëso ni rroba cheps mi sa vet fa ja, rasulullah ka mundsi ku porgadit dushim me ar mirpo nuk ka porgadit Komo diç vallushimi, ka ardhas vendim Kungul. Kungul e ka thënë. E pamëna sigurisht e ka thënë, e ka dhënë me sa vetë. Thot anas ibn Malik, shkum, me pejgamberin Allahu salla selam, bejmësam zakonisht e ka nda -ka kapos me veti, e ka marrë edhe ata. Po e pa, se kur i ka dhënë atij portionet, edhe edhe Ajshën. A anesi di ka thonë, edhe këto 80 veta me veti. Jabiriti ka thonë, edhe këtu ushtrinë me me morr vetë. Këtu ka xhe pejgamberin, pejgamberin Allahu salla selam. Thot shkum, anas ibn Malik, thot edhe aj rrobaçepsi ja nxirën saman ushimin tha dhe vazhdoi punën. Oo, këtu ka shumë dobë tani, s'është koha më për më. Don, lejohet me, me thirr, di kan misafir tikur dukon Duçantonën në punën tande. Do ta kombo do do ushim, lipo kjo puna spret. Në eki ti i mështeri spret. Ha ti çtu? Un e nderan, se unë dersa ta kripunën. Tha tani si se më vali aj nuk ul më angër. Vë Tanrë bu nëme pegamë së rab. Thot, edhe e pasht për e mësëram e për pizme të shqimit e hajte kungullin Thot, edhe sëmë një melik musë më ka ka një shumë kungullin Po, kër e pasht për e mësëram e dojke kungullin thot, pis pisot e duhe Shikop, atë shumë e ka pas në zemër Kër e ka në pas e ajte a e da, po, edhe une e duk, pisot A me jo këtu vësh mu abet A i për një melik, zoni, e, ka, e ka ndru shijën e vet A po, thot, edhe e pasht për më zëram, si, si e mësëram e doj në në enëserë e e e e oadha kë rroba çepsit. Kë çka argumenton e zon? Së si mësam më ka thon, "Aj tash ku është o kë rroba çeps në filmun?" Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Aj ai niselahu sallam, ju shpërgjigj de varfrit edhe Zenginit. Andaj mësam e ka ë uh, përmendsi të lig at velime, at mbledhja tubim aheng ceremonie dasëm ku veçohen Zenginat dhe Zthir of Qarat. A do? veçon zenginat e cilën buqarë do të thëjë apo kush është ai rata shikao ç'i ka mundsi s'me thërë ata sidomos ose sa musliman apo kë kë mekka apo kë familjar nuk ban mi veçon zenginat i buqarave e disa njerëz ju ka porsit kë keni përmendën shpesh apo si tashoheni zengin thot kë vëllai mashallah ah thot kë aj bogika në milion juno eh. a po lkë do të pasane ka edhe përçafimi ja paq mad ngrohtë apo edhe dorën ja ma paq mad gat apo edeti vllai eks turma. Akun e shafuqara jot, hajt mirë apo jot, hajt vazhdo. Da. Po pse allo? Ku më dit ke fukaraja ka opozitë zotit të madhë. Dit ditë të Allahu Mesudi ka pas kom të holla. Edhe hipi me i druma, tumajt, edhe ato sahabët dhan çfarë kam të holla. Ka. A kash? A kash në apo? Edhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a pëshëshni? Pashallahu, kaum tek ti njerit të të Allahu gja jam atran se të hudit. Po ju nuk, nuk matet vetëm me pamë të jashtë. Më atët me pami tashmi Abo, e borajra Që ki, ki kitë që të shkapani kanë zonë E borajra, shok i për më sërëm Që ki shpi s'ka pasë, ajdini Shpi s'ka pasë Ajdini ku ka nejt e borajra, dërsa amartu e Në gjamit për ingamberin së sërëm I thonë, ehlu sëffe Jo ka da një, një pjeshtë Me litarë, me, litar, me përdi të vogël Ka da qëtu, sos një pun të jove S'ka pasë shpi Abo, ama që ki e borajra I ka transmitu për ingamberin s 5.000 hadife Ti që fale, që ja gjëron e jebzeqat e, e ki fejen të mam Që ki e ka meritë një parë Mësane, mësane, mësane ti A dhej, nuk është me e vequ e dikant Shka ka autoritet, apo ka para Po është me post, jo ja, jo ja. Thiri këtë banabar Pastaj nuk ko, në, nëse njoni ka pozit Që e meriton, a më aplak Nuk ko problem Ka njoni është hafëz, së është problema ti ja, Mi adhonë, vejnë në matënal Mirë po, me e vequ Vëtë se kjo pasani, jo A dhe këta e ka ndalu për nga veri sallallahu Aleyhi vësallem Gjithashtu për nga veri aleyhi salatu vësallam Në ditë për e ditëve të regon Ebi Mesut e Nësari Thotë, në ditë për e ditëve Ka qenë njëri i quajtur Ebu Shuaib Thotë, edhe e ka pas një djallë trash Thotë, edhe E pas e djallë i vetë është një urt Edhe i tha Shkopan e ushimin të shpia Se kam e thiri dhe pingam vetin sa sëllim, misafir Edhe e thiri Edhe pingam vetin sa ratë të sëra I pat edhe 5 veta Edhe, i thab, edhe 4 veta Edhe i tha Thuni familiarën, kryzë vetë Thuni në nëstane Letë baje ushim për pingam sëllim veti peste Ajo bani ushim për veti peste Pak ma ne, këtu netë edhe njeri Sikur e ka qukri Mu ka në qimë të i dhe dhe mu e të bon Kisha ardhë dhe une, apo? Po se ka thirë, për sëllim Kur kanë shkuqto pes te ky e Bukshajevi, apo kanë ime hanger, edhe Kuraj vazhdimë sikur e kamoj. He, edhe çe mos po më thon hajde, apo edhe më thon o kam shumë ndjeshm. Apo nuk e thon valla se e pa ashunë. Ne ka pa. Edhe i ka thon më pe sa këtij njeriu ti s'e kaftuar. Ka thon, "Këshilla beçat, nëse ka mundësi se." Unë do të ç do në teatër se. Ato, no, nuk kam më mund këtu, po poka çe vëllai më marr. Ka, ka thon a uh, çikini e katon andjek nëse ka mundësi i dhon leje si të ket mundsi e nëse jo i tham let kthehat apo kishka ka dhën po ose ka se edhe kurkashku mi safër a ka sin lejt mund njëri por shumë shaqon tonëç atë ta supozojnë aty jet me disa shokë e keni disa shok po son planaj po nuk kanë planaj me ardh apo ta e laj tash kurrestar e ngri krijen thot ha mos i dishkujini dishkujin atë qeta nuk kush problem i dhan ajdë te jlomë. Mirpo, nuk është edhe problem mi thon situat. Çka i tha Alaihissalatu Resulullahi, "Ve inshi ta entaذن le." Nëse ti e paz me ardhaj, e nëse do i themi kthau. Apo a prish punë mi thon diguna, "Allah Allah, për çes kas." Unë kam pa po, plan nuk prish punë. Mirpo, është për gjumë të llogut dhe fizikërisë që njeriu të të thret më shumë, të thret më shumë, a, më saqë. Gjithashtu, pejgamberi Alaihissalatu Resulullahi, ai i di ditë për detvet Del I uritur për shpijes vetë Edhe me këta e porfundojnë Del i uritur për shpijes vetë Edhe Rrugës e takon e bubekre dhe umerin Edhe i thotë pësikin i dal Në ketë në zetë Të arabët Të arabët I thonë hegjira Hegjira Me dalë mitë një zdrejke O Të lashin Pësikin i dalë të në vapë Edhe të na ndodë një shpesh Për shimë Oshë maja e vapës Oshë zëri zëri madhë i kanë zedë Shka këton dam Edhe për e mësëm ka thonë Po për se më në kini darë në këtë ko Edhe për e kredo merit Edhe i kanë thonë Ja Rasullallah Uria Uria Jemi tun Atere kanë thonë Për ingamberi Betohëm Në atëri cili Shpirtin teme kondorën e vet Edhe muë nuk këmë kanë djerë Po suria Ka thonë qu Edhe duke shkue Ka orë njëri Prej sahabëve të ensarve Prej sahabëve të në salo de kabos ibn al-buheitham at-tihani edhe ja na fruta ai edhe ja kanë gallu gjëndë domthonë jemi umt dhe në salve ka dhënë jena umt edhe kur ka ardh ë ky njeri i ka thon sa i privilegju sa i ndëruam jam çfarë mysafirim pas ka ardh muhamedi sallallahu alaihi wasallam me dy burrat më të mëojë abubaker dhe omer i ka nxjer uria i ka nxjer I kanë djerë urija Në dhe ju ka thënë Merhaben Wa ehlen Merhaben Në dhe nga përdo nga Merhabo Merhaben i bje kër i thu Arsh let Hypsh let Niju komod Re komod E ehlen qëka është Re si më kanë i shpi jës Qëka jo ehlen Në dhe ju në arab Ehlen wa sahlen Merhaben çalimolon kia arshlet rillet niusi në spital. Këshoj i ka thonë kë sahabia i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka pashetim se kur ka shkuar Veosan te spijaqi këtij këtij burrit, nuk ka nuk u kaon kimian aty. Edhe ka thonë Koofilani, el Hey, e Abu el Heythan, ka thonë çe ka shkuar me vurdë uj. Po hajde ju Resulullah. Apo, do të më pricat më vazhdo. Ka ndajde ju Resulullah. Azhara e kaor sahabiu edhe miniherr i ka kap kalaveshat e hurmeve. I ka posur këto janë thon, unë unë shumë. Grizati ka thotë ti bande mishin e ju hal biçtinëve derë. E thot Ibn Hazis Qalani, është për mikpritjes, sikur ta shipse mi safiri, është i unt, mos i thuj po çel nji di orkë kë bën. Jo jo, ka tha, bëri bieni diçka let amëlzohtaj deri derisa derisa të bëhet. Ande ka thon çep i hurmeve. Ka shku ka pro hurme, të mund më xelverta, do të janë Alo, të sjellim pikëmir, ka shku ka prur hurme mesatare, edhe ka shku ka prur hurme me amla. Ka thon, hajeni artiçetinve derisa ta vona gati, ta vona gati mishin. A po? Çka, hajeni artiçetinve, e pini ujë, ë, pastaj do hekni atë at, at, at, at, zjarmin e euriës derisa të vene, derisa të vene mishin. Atër përmisam të shkuë, ka thon, kryrtha, ka thon, mos e mos e thardhni dhe njëç që ka çups. Çi zgjendet njëç që, një që ka çups, sepse ajo që ka çumsh, i ka ditë mira, edhe mishi po edhe, edhe çumshë, thotë që mirë me këtë punë, dinë ma, e dinë mamir. Ka thonë Jakobul Halub, mos e prej donja që ka, që ka çumsh. Aprose ai ka diçë tash, ka album sa mi safere hub kontrollon ai. E prat piket baktive që ka. Ka thon, kujdes, mos e prej ata që ka, çka duhet. Atyre ja u kapu mishi. E kanë nguar, e kanë bisedu. Thotë ke sahibi aqaniere, më të privilegjuun se unë. Unë marrë asim i bó hizmet Muhammed sallallahu alaihi. Vësëllëm, atëherë, masin kanë hangër, e janë ngopë, thotim një haqërës kalani. Kjo hadith, e tash në komenon për këneve, për s'kollitje, kjo hadith, thotim një haqërës kalani, argumenton se lejohët njeriju me hangër dhe disat lodhët. Ga orë të asmetim, kanë hangërës janë lodhë. A dhe një Rasullat bolë më, mund tash pushojnë në më. E kërë u kanë qëtësuk shtu, atëherë i ka thamë për nga më vëllë Betohë më ndorë në ati cili e ka shpirtin të më ndorë Kam ju vetë Allahu përshket haje Ditin e kiametit Ka thonë, ju dollët pishpijet untë E u këthit tash së pukini ku me heque Apo, kështu, shiko Aj që ka tha dolla për urijës Shiko duke ka arua la unë gjelluala Apo, tha Allahu kam ju vetë përket Përket naimë Për këtë begati që ja u ka thonë Allahu të bare, kjo vëtë jala. E du ka thonë, pasha Allahu, kam ju vetë Allahu. Andaj, mësoj e, tani, nuk jemi të evladut, po atjet të evladut, në nga se shumë për gjerës e kemi për nëjnë. Kur të hajsh bukë me familjën tane, përkujtoja, ani, ngopu, pëthuj, o gjeljen, o bia jeme, o i vajza jeme, o i gryja jeme, o i nëna jeme, kamena vetë zoti për këtë haja, frigoriferi plot, kamena vetë zoti, shpija plot, Për sërë e zerë Këmë në vejtë Allahu të barë E rësë për allahu Që allahu të në leson Logarijën Në ditë në logaris A të kjo ka si më brej Traditës pëngamberi Sallallahu Sallallahu Alehi Vesellem Kjo është të jetë sërën Në kamërme në djetarët Ka dhe shumë do rasti Ibrahimit do se namundson Allahu xhallahu do nje rasti do nje rast tjetër me kaç po e thepulfon Allahu te barekehu te ala te Allahu xhallahu do namundson çati respektojmë safir teton do namundson Allahu xhallahu te jemi zemër gjantë jemi fysteq jemi xhymert elus pia Allahu te barekehu te ala te Allahu xhallahu na bam pri atë ditë sik ndjekin moralin e më të mirë të njerëzve Muhammedi sallallahu alejhi salam elus pia Allahu te barekehu te ala te Allahu xhallahu namundson çati ajerojmë ditët me lehtësi namundson Allahu xhallahu ti mbushim te tarawia me namëz natë elus pia Allahu te barekehu te ala te Allahu xhallahu نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق <تصفيق> تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم اجعلني ولادتي ميرا الدنيا والاخره اقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين